Suntem în ziua de 2 iulie 1867 pe străzile New Yorkului. ului cu <fiectii> de, de, de, de monstru! Mulțimea se îmbulzește în jurul vânzătorului de ziare Ce-or fi discutând cu atâta aprindere? Ia să ne apropiem și noi de vânzătorul de ziar. Ah, uite, acesta tocmai a intrat într-o tavernă. Nu va fie cu suparare dacă îl vom urma în <grijă -i> porță, de sicrie, și pe sicrie o sticlă <grijă -i> marin în oceanul indian! Hei, hei, hey, băiete! vedeți, hey. o specială! Ah. He he. Vă merg afacerile decât cu monstru ăsta, care cu trei rămările, a? Și flota stă cu mâinile în sârf! Parcă mai flota noastră toate de la un capăt la altul al pământului tremură de frică. <gură> <gură> e, e, ce zici, marinare? Ce are de când amiralitatea? <gură> amiralitatea? Amiralitate! de apă dulce, domnule! Să mă ungi cu smoala și să mă lești de catargul cel mare. Dacă nu tremura amiralul numai când aude de moarte. <laughs> <laughs> Și la urma urmei lasă-l să tremure, se mai scutură de pure, joi. Văite un whisky. <rischi. laughs> <laughs> În aceea zi în biroul amiralității se desfășura următoarea convorbire. "Capitane faragut te așteptam." Ia loc. mulțumesc om, Cum stai cu pregătirile?" "Domnule amiral, fregata Abraham Lincoln așteaptă dar ordinul ca să ridice ancura. Proviziile sunt încărcate. Magazinele gen de cărbuni, tunurile sunt pregătite."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 Monstru a fost văzut vreodată? Mă rog, ce e? O stâncă? Un cetaceu? Da, capitanul ce? Faragus spune că ar fi o lumină plutitoare Ce zici, capitan? Da, și, și încă ce lumină? Blestemață, fiu, dacă am mai văzut ceva asemănător Da, da, da, da. fenomenele de fosforescență nu sunt rare pe ocean Ei, na, Îi mie mi mi-o spuneți, domnule Dar credeți-mă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 Repede, n-auzi? Și ai grijă, ai grijă de geamantanei. Așa. Oh, cred că am sosilat la timp. M? Așa mi se pare și mie. Hei, domnule profesor! Domnule profesor! Da! Hei, apul isiță, fiu, dacă nu credeam că v-ați răzgândit. Și eu, capitane, mă temeam că ați și pornit. Ridicăm mă ancora. oarechine! Ați sosit la timp. Hei, meștele Land! Ai știgat, că Da! Domnule profesor, Da o i Ned Land, vânătorul de balene. <gânt> Și totodată, cel mai dibaci aruncător cu cangea din zilele noastre. Da, da, da, meștele Land, ne-a da. profesorul Aronax, Aha. un savant, da. cunoaște-l pe degete. <gânt> e un fel de secund al său. Merg cu noi. Hm? E eu vă <laughs> Hei! Ei! Afuristicilor! Avem presiune! Ah, capitane! Ridicați ancora! A fost dreapta!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 Au zis multe baleni mugind Multe, capitane, dar niciun atât de tare ca asta Cu voia dumii am să-i spun ceva la urechie Când s-o de ziua Și m-a stropit, aruncat o trombă de apă peste noi Nu mai există un doial Monstru e un cetaceu Încrângătura vertebratelor Clasa mamiferelor Subclasa monodelfienilor Grupul biroformelor Dar ce familie domnule profesor? Ce familie? Consei, asta o să o mâine zori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 Nu mai pot. Se apropie cineva? <sus> Net. Net. Net. <sus> <sus> în carne Nid! oase, domnule! Nedland în boană după monștri! <sus> dați mi mâna! Așa! <sus> Saltă-te să scose! <sus> <sus> Așa! Așa. te și pe tine! Ho, ho, ho, ho. Și încă cum? Dar eu sunt norocos, domnule!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 Vreau să spun. -ți da. da, Țineți-vă bine, da! Vreau să spun că am nimerit tocmai pe spinarea Monstrului. Monstrui. Cum? Iar dumneavoastră ați venit să-mi țineți o Cum? Suntem pe spinarea Monstrului? Precum vă spun! Și știți din cei i făcută balena asta? ia ia ia ia <fixi> De ce ați amuzit mește rălantă monstrului de oțel? Atunci. Mid! <Driver> cum Cum su sunt? Sunt E adevărat, oare? <diyorsun> Tot atât de adevărat pe cât e de adevărat că Ligioana se poate scufunda oricând. Și rechinii abia ne așteaptă. De Atunci, monstru e un vas. Da? Un fel de vas nemaipomenit care.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 Țiva. Cupa să se deschide. Heita, ce asta? Se repeta Da. Să vă arăt eu votul hoarilor! Domnule profesor, sunteti aici? Aici. Aici, anumite. Nu mai cred. Nu mă văd nici. Și domne, domnule Consei. Firește. Tu pe aici, pe undeva. Mm. Mă caut. Limite, draci! Pirații care ne găzdesc în felul ăsta. Trebuie să fie canibali, dar n-am să mă las cu una cu Cine Sss... vine cineva. Uitați-vă, doi necunoscuți. Da, da, da. da. dar am... Să mă ia în dacă înțeleg păsărească lor. Da. Și doar am auzit da, da, destule de când vânt urmările. Da, da. Omle profesor, da, da, da. bărbatul ăsta impunător trebuie să fie comandantul. Da, da, da. Încerca să le spune și cu noi.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 Oh. Stați! Începe bine meșterălant. Iată, mi se aduce de mâncare. Foarte bine. Am să încep cu piratul ăsta. În pumn solit. Oh, oh, Nei, da lasă-l, Nei, <fie> mă Liniștește-te, meșterălant! Iar dumneavoastră, domnilor, vă mă rog să mă ascultați. Știu cine sunteți.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 Pentru dumneavoastră nu sunt decât Capitanul Nemo. Capitanul Nemo. Nemo capitanul... Iar dumneavoastră nu sunteți pentru mine decât pasagerii submarinului Nautilus. Submarinul? Nautilus. Nautilus. Acum, dacă doriți să vizităm submarinul, vă stau la dispoziție. E cu plăcere, domnule. Bineînțeles deci că vrem. La, la urma urmei. peici, pe aici, domnule. Peici. Nu. Aici e biblioteca. S-au scurs două luni de când cei trei naufragiți se găseau pe bordul lui Nautilus.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 În strâmtoarea asta copii S-au sfârmat corăbile lui la Perus. Capitanul Nemo se joacă Dacă se ciocnește de vră stâncă Praful se alege de toate firăra asta Atunci să te ții Dacă Nautilus nu a și teafăr din capcană E cel mai bun prilej să fugim Nep nu se gândește decât la fugă o, Da, pe toți și la ce altceva o vrând să mă gândesc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 Dar ia uitați-vă! Ce insula? Ce insula o fi aia? Se văd desluși arborii. tarborii. Da, da, da. Insula Guerova. Da, Ce-a fost? Ce-a fost asta? de da, da. Aha! Aici o să ruginească. Domnule profesor! Ce este? Acum e momentul să fugim. Insula nu-i departe. Nu dacă te dește temit, aici, în inima papoasii, dacă am fi pe țărămul Europa atunci, da? da. Uf!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 Menea o primă aici în Așa Ei hey, conseil poate i place să aprindem focul Așa Am să pregătesc o masă Cum n-ați mai luat de mult Uite și aici am fructele arborului de pâine Iată și bananele Așa, ananasul la domnul conseil Ei, hey, da, ce faci domnul conseil? Încontro-i pornit-o Consei? Consei, unde e el? Dă-ți cu figurie. Nu știu de aproape. Consei! Domnule profesor! Am prins-o! Ce-ai prins? Păstă-l afară, mi-i zâmbă! E vie! Ia ce vreau. Interesant! Ce prinderi interesan. no. e vie! Da. Consei ai dat o lovitură de maiță. Da, de unde, domnule? No. Am prins-o fiindcă e beată. Cum? Deci da? nu mai poate zbura de beată cei s am bătat din sucul nucilor cu care se-nfructa. Ah, ce? Ce s-a M-a lovit. Ce, ce te-a luat? Ce te-a Uite, piatra asta. A picat din cer. Acum. O fi vreun meteorit? Ii, și doar al malbii. O fi aruncat-o vreo maimuță. Pe barba lume tunda. Nu prea că pietre din cer așa oricând. Și nici mai maimuțele. Atunci ce poate să Dar insula...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 Să fugim la tare! Ah! M-a izbit din nou! Mi-a scăpat pasărea! Domnule profesor, dați-mi voie să oprim! Nu, oprește-te conseji sărbatici! Am să trag primul care s o apropia! Dar pasărea mi-o las! Ești nebun, conseji! Toate păsările din nume nu prețuiesc viața unui om. Dar, le, dar, dar pe legea mea, dacă vreți să mai vedeți ziua de mâine, lăsați-o încolo de tocmeală! Fuga la barcă! Haideți Hai Hai la barcă! Fuga Hai la barcă! Fugă la barcă! Hırmat pe stânga Așa. Aportăm la submarin. Repeti cozei. Domnule profesor, hai, dați-mi mâna. Da, da Așa, Capitani Mulțumesc. Așa. Capitan Nemo! Capitan Nemo! A, dumneavoastră erați. Ei, cum a mers vânătoarea? Rău. Rău, domne. Până la urmă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 Am dat ordin să se deschidă iar capacul Consig Ne? Da. da Veniți în coace. Da Capitan Nemo, Dați ordin să nu se deschidă capacul Bășlinașii vor pătrunde înăuntru <laughs> Nu vă temeți, domnule Nu se poate pătrunde atât de ușor în Autilus Chiar când este deschis capacul Săci! Ah! e Ia seama, tineri, scara încărcată cu electricitate Iată să a capacul Se buzeze, intre Au fost scurentați Capitane Nemo a avut dreptate Nu se pătrunde ușor în Autilus Te se retrag Fug Pe Uitați-vă Fug Uitați-vă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 Pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor și-și riscă viața de fiecare dată. Ohei! Opte secundi! Un au Se Unde? La tribun! Capitanul Nemo! A sărit în valuri! Capitanul e în pericol, domnule! Un rechin de târcoare! Mm -hmm. dați în cargea!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 Priviți în joacă acela! Ura! Ura! Ura! Capitanul Enecatră-l! Iată-l înmoată spre Nauzraciat! Îl duce la barcă! Se Uite! Plestea-nmoată cu burta sfindecată! Strasnic om, capitanul nostru! Ura, da. l a urcat! L-a urcat pe în barcă! A Vine singur înapoi! Uraș, capitane! Uraș, capitane! Ah, așa. Ca ah, așa! Așa! Vrinde o bombe, capitale! Aici! Vă mulțumesc, domnilor! Vietul om l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un serman pescar indian. Capitane!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 Capitanul Nemu nu se ne cruție. Domnule profesor, ia primit? Un ramor. Ia. Unde? <laughs> Adam, Peștișorul ăsta, știi ce obicei are? Călătorește kilometri întregi agăța de burta rechinilor. Cică, așa mic cum ei, ar avea putere să trag o corabie la pun. Povișt, Nemu, povișt. <laughs> Baliverne, fără-ndoială. Sigur. Că... <laughs> e...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 Ia-fă-mi loc, domnule Consei. M-am lovit. Da, ce, ce mai sunt și lăzile astea? Până azi n-au fost aici. Da, mă fi cu ele? Să vă spun eu. Stăteam azi de dimineață și îmi fumam pipa. Uite cu alea. Așa și. Uf, Puf. Mergea strună pe legea mea. Mă ungea la inimă. când? Hop. Ancoreaza patru inși care aduceau lăzile astea goale. Da. Și cu ce credeți că le-au umplut? Cu cărți Cu totul. Dar de unde?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 E bine cunoscut în tot arhipelagul grecesc Trăiește mai mult în apă Notând de la o insulă la alta până în Creta Până în Creta, Lid. Da. Ați spus ceva, domnule? <coughs> da, vreau să vă întreb dacă îl cunoașteți pe Nicolai, capitan Da, îl cunosc Dar mă iertați, trebuie să grăbesc ratul cu ferele Vă rog, vă, vă rog, domnule s-a dus Dar ce ar fi făcând cu aurul? Mi se pare că eu știu ce face cu el Ce anume? Veniți la fereastră, domnule Priviți ce? Oamenii lui Nautilus Scară zile pe sub apă ah, Strașnic Și-au pus costumile de scafandri Ei, iată-l pe scufundătorul de atineori Da, adevărat da. Ei miștre lind Acum știi la ce îi folosește capitanului Nemo aurul? Nu, îl dă răsculaților a, a. Mi se pare că prietenul nostru, capitanul Nemo, este un tainic sprijinitor al răsculaților de pretutindeni. Dragostea lui pentru cei obidiți, ura împotriva oamenilor care asupresc Toate astea ascund în ele soluția problemei Nautilus navigă apoi zile în șir spre nord. În ziua de 1 iunie, profesorul Aronax notă carnetul său. Pe capitanul Nemo, aproape că nu l-a mai întâlnit în ultimul timp, pare că ne ocolește. Stă zile întregi în odaia lui și cântă la orgă. Iar peste câteva zile, într-o dupăamiează, pe când Nautilus străbătea apele Atlanticului, profesorul Aronax se întâlni cu Ned Land și cu consei pe puntea submarinului. Așadar, v-ați hotărât, domnule, fugim. Danit, la primul prileș. legea mea trebuia să ajungeți mai demult la ideea asta. Ui. Și dumneata, dumneai consei? Firește. Foarte bine. Trebuie să se sfârșească o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 Acolo m-am bălăcit în apă când eram țânc. Aș da nu știu ce să mai arunc odată am în golul acela. Ce e să o arunci, meștere lent? Iar noi, domnule profesor... Da, Dar asta ce mai e? Ce mai Se trage cu tunuri. Privești, domnule, un vas. Unde? În era sat se îndreaptă spre noi. În era sat? Da. Meștere lent. Da. Nu-i vezi cumva pavilion? Din ce țară o fi? Da, un moment. Ia vezi. Da, uite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 Arca di -mi Miracolo di El Addio capitane in Iată-ne pe punte. Vedeți luminile de pe țărbă? Da, Să mergem la parc Să-ți, întâi să ne acoperim retragerea! Da, Să închidem capacul! Da! Liberi! Liberi! Sunt liberi! Liber! e aici! Nu veniți, domnule! Mopține! A prins de veste că am fugit! Nu! Nu conseji! altceva înspre mântă. Se apropie uraganul. Țineți-vă bine! Pe toți dragii acum cu cel puțin omului pentru libertate. Dar văd! Vom știți să murim!